Я підвівся і, забувши про Якубовича, повільно пішов стежкою. Несамовито ми тушилися думки, перестрибуючи з події на подію. В пам'яті спливала то одна, то інша особа. Ми хотіли розрізнені уривки телевізійних роликів, газетних шпальт, мітингових виступів. Але систематизувати це все – Мені ніяк не вдавалося. Прихилившись до дерева, я кілька хвилин бездумно дивився на ліс. На дерева, на траву, на сойку, що перестрибувала з гілки на гілку, заклопотана своїми пташиними справами. Нехай. Нехай мозок потроху сам розбереться в цій божевільній мішанині. Поступово хаотичне нагромадження думок зникало, розчинялося десь у глибині мого єства. І зрештою я знову опинився у приємній порожнечі, яка нічим не загрожувала. Не хотілося навіть рухатися. Частиною свідомості я розумів, що проблема нікуди не поділася вона залишається зі мною, тяжіє наді мною. Іноді я навіть зачепався за шерихаті краї дискомфорту і відчуття тривоги, які стриміли в глибині душі. Та все це було так далеко.